Fa iskola. A fák nehezebben tűrik a szomjúságot, mint az éjséget, mert ez utóbbit bármikor enyhíthetik. Akár csak a pék, akinek mindig van elegendő kenyere, a fotoszintézissel a fák azonnal véget vethetnek a gyomorkorgásnak. Víz nélkül ugyanakkor a legjobb pék sem képes sütni semmit, és nedvesség hiányában a fáknál is vége a tápanyagtermelésnek. Egy kifejlett bükk naponta több mint 500 liter vizet képes az ágain és a levelein keresztül áramoltatni, és mindaddig, amíg alulról van elegendő utánpótlás, ezt meg is teszi. Mind a mellett a talajnedvesség hamar kimerülne, ha nyaranta mindez nap mint nap megismétlődne. A meleg évszakban az utánpótláshoz, ahhoz, hogy a kiszáradó talaj ismét feltöltődjék, túl kevés eső esik. Ezért a feltankolás télen folyik. Ilyenkor bőséges a csapadék, és a felhasználás ebben az időben nullára esik vissza, hiszen szinte az összes növény szünetet tart. A föld alatt tárolt tavaszi csapadékkal együtt az összegyűjtött eső rendszerint nyár elejéig kitart, de ezt követően sok évben már kevésnek bizonyul. Egy kéthetes eső nélküli hőhullám elegendő ahhoz, hogy a legtöbb erdő szorult helyzetbe kerüljön. Ez különösen azokra a fákra igaz, amelyek vízzel különösen jól ellátott talajon állnak. A fogyasztásban nem ismernek korlátokat, pazarlóan bánnak a folyadékkal. Leggyakrabban épp a legerősebb, legnagyobb példányok azok, amelyeknek egyszer még vezekelniük kell ezért. Erdész kerületemben főleg a luzfenyők repednek meg ilyen esetekben. Igaz, nem mindenütt repedeznek, csak a törzsükön. Ha a talaj kiszáradt, de a tűlevelek odafent a koronában ennek dacára még többet kívánnak, akkor a kiszáradt fában egyszerűen túl nagy lesz a feszültség. Recseg, ropog, majd a kérgen méteres repedés jelenik meg. A mély repedés a szövetekig hatol, és súlyosan megsebesíti a fát. A hasadékon át ugyanis nyomban gombaspórák jutnak be a falek belsejébe, és megkezdik pusztító munkájukat. A következő években a fenyő megpróbálja ugyan begyógyítani ezt a sebet, de az újra meg újra felszakad. Már messziről felismerhető a fekete, gyantás csatorna, amely ennek a fájdalmas folyamatnak a hírnöke. És ezzel már is megérkeztünk a faiskolába. Itt sajnos még mindig bizonyos mértékig az erőszak az úr, hiszen a természet szigorú tanár. Aki nem elővigyázatos és nem alkalmazkodik, annak szenvednie kell. Repedések a fatestben, a kírekben, a rendkívül érzékeny kambiumban sokkal rosszabb egy fa már nem is történhet. Reagálnia kell, mégpedig nem csak azzal, hogy megpróbálja bezárni a sepp helyet. Ettől fogva jobban beosztja a vizet, nem pumpálja fel rögtön tavasszal tekintet nélkül a veszteségekre az összes nedvességet, amit a talaj biztosít. A fák szabályszerűen gyarapítják tudásukat, és a továbbiakban meg is őrzik ezt az új, takarékos viselkedésmódot, még akkor is, ha a talaj kellő mértékben nedves. Sose lehet tudni. Nem csoda, hogy épp a nedvességben gazdag talajon élő luczfenyőket éri a baj. El vannak kényeztetve. Már egy kilométerrel odébb, a köves, száraz déli lejtőn egészen másképpen fest minden. Legelőször itt vártam volna, hogy a nagy nyári szárasság következtében károk keletkezzenek. Ennek az ellenkezőjét tapasztaltam. Az itt álló szívós aszkéták sokkal többet bírnak, mint a vízbőségtől elkapatott társaik. Noha itt egész évben sokkal kevesebb víz áll rendelkezésükre, mert a talaj kevesebbet tárol és a nap sokkal erősebben süt, a lucfenyők jól vannak. Lényegesen lassabban nőnek, a kevés vizet nyilvánvalóan jobban beosztják és még a szélsőséges éveket is egész jól kibírják. Sokkal nyilvánvalóbb tanulási folyamat saját álló képességük fokozása. A fák nem szívesen nehezítik meg fölöslegesen helyzetüket. Miért is fejlesztenének vastag, stabil törzset, amikor kényelmesen rátámaszkodhatnak a szomszéd fákra? Ameddig ezek állnak, nem történhet nagy baj. Csak hogy közép-európában néhány évente erdei munkások csapata vagy egy fakitermelőgép jelenik meg, hogy kivágja a fák 10%-át. Természetes erdőkben egy hatalmas anyafa időskori halála következtében a környezete támaszték nélkül marad. Ekkor rések keletkeznek a koronasátorban, és egyik-másik elkényelmesedett bük vagy lucfenyő nagy hirtelen elbizonytalanod vál ott a maga lábán, azaz a gyökerein. Nos, a fák nem éppen gyorsaságukról nevezetesek. Így aztán eltart vagy három, de akár tíz évig is, mire egy ilyen átállás után megint biztosan állnak a lábukon. A tanulási folyamatot fájdalmas mikrórepedések ösztönzik, amelyeket az erőteljes szélben való hajlongás idézelő. A fájdalmas helyeken a fáknak erősíteniük kell csontvázukat. A folyamat rengeteg energiát emészt fel, ami mindenek előtt a magassági növekedés kárára megy. Némi vígaszt csak a többletfény nyújt, amely a szomszédfa kiesése révén most már a saját koronájukat éri. Csak hogy az is eltarthat néhány évig, mire a fa teljesen ki tudja használni a többletfényt. Eddig ugyanis a levelek félhomályra voltak beállítódva, ennél fogva nagyon zsengék és különösen fényérzékenyek. Ha a tűző napsugár közvetlenül éri őket, akkor egy részük elég még egyszer jaj. És mivel a következő évben majdan kibomló rügyeket a fa már az előző szezon tavaszán és nyarán megalapozza, a lombos fák az átállást legkorábban két vegetációs periódus alatt tudják megvalósítani. A tűlevelűeknek még több időre van szükségük, mert tűik akár hét évig is az ágakon maradnak. A helyzetből adódó feszültség csak akkor oldódik, amikor az összes zöld levél kicserélődik. A törzs vastagsága és stabilitása attól függ tehát, hogy minden klappole. Ez a játék a természetes erdőkben többször is megismétlődhet egy fa életében. Ha azt a hiányt, amit egy fa kiesése okozott, a többiek kiheverték, valamennyien olyan szélesre terjesztik ki koronájukat, hogy a fényablak az erdőben újra bezárul, és megint támaszkodhatnak egymásra. És így szélességük növelése helyett megint több energiát fektethetnek magasságuk növelésébe, annak jól ismert következményeivel, ha évtizedekkel később a következő fa kileheli a lelkét. Térjünk még vissza az iskola témájához. Ha a fák képesek tanulni, már pedig ez jól megfigyelhető, akkor felmerül a kérdés, hogy a megtanult tudást hol raktározzák el, és honnan hívják újból elő. Utóvégre nincs agyuk, amely adatbanként működne és irányítaná az összes folyamatot. Ez minden növényre igaz, ezért egyes kutatók skeptikusak és sok erdész utalná a növényvilág tanuló képességét a fantázia birodalmába. Csak hogy dr. Mónika Gazliano, ausztrál kutató, ismét hallatta a hangját a mimózát kutatta, ezt a trópusi félcserjét. A mimóza azért tökéletes kutatási alany, mert könnyen fel lehet bosszantani, és laboratóriumi körülmények között könnyebben vizsgálható a fánál. Érintéskor védekezően összezárják szárnyasan összetett kis leveleiket. Egy kísérletben egyesével vízcseppet csöpögtettek a növénylombjára. Eleinte a levelek azonnal riadtan összezárultak, egy idő után azonban a cserjék megtanulták, hogy a csöpögő nedvesség nem veszélyes, nem jár semmilyen károsodással. Ettől kezdve a levelek a csöpögés ellenére is nyitva maradtak. Még meglepőbb volt azonban Gazliánó számára, hogy a mimózák még hetekkel később további tesztek nélkül is emlékeztek, és alkalmazni is tudták a leckét. Kár, hogy nem tudunk egész bükköket és tölgyeket a laboratóriumba szállítani, hogy alaposabban utána járjunk a tanulási folyamatnak. Ugyanakkor legalább a víz kérdésében ismeretes egy szabad kutatás is, amely viselkedésük megváltozása mellett valami másra is fényderített, ha a szomjúság érzetük felerősödik, a fák kiabálnak. Az erdőben sétálgatva ebből ugyan semmit nem fogunk hallani, mert ez az ultrahang tartományban zajlik. A Svájci Szövetségi Erdő, Hó és Tájkutató Intézet kutatói rögzítik a hangokat, és a következő magyarázatot adják rájuk. Ha a víznek a gyökerektől a levelekig tartó áramlása a törzsben megszakad, rezgések jönnek létre. Ez tisztán mechanikai folyamat, és valószínűleg nincs jelentősége. Vagy mégis? Csak annyit tudunk, hogyan jönnek létre a hangok, és a közelebbről megvizsgáljuk saját hangadásunkat, abban sincsen semmi különös. A légcsőben áramló levegő rezgésbe hozza a hangszalagokat. Ám de ha a kattogó gyökerekkel kapcsolatos kutatási eredményekre gondolok, akkor nagyon is lehetséges, hogy ezek a rezgések sokkal többet jelentenek, magyarán szomi kiáltások. Sőt, Lehetnek akár sürgős figyelmeztetések is a fatársaknak, hogy fogytán a víz.